Sura ya saba Baanda ya Vale Yusuf alom jizafiria ona hamwambia Bangu na wananyangu wala wa harima inti ya kanani wa vingi na ya magonzi yao zimbuzi zinyombe na isintu zontiuakanazo Vanikamo wa asuli hari mwaliba vula gosheni wakati ule Yusuf amanyesa firiauna wananyahe wananya e aka awata WhatsApp wa mudungi. Siria una awadzisa. Azianyu intini. Waja wamjibu. Mutokofu. Wasiwatunga magonzi na mbuzi de halilo wadzade watu waka. Inza isirema nziro halisi inti ya kanani Kavwasi vasi tsena davula u ya matunga yatu. Wa sirija vani wa jeni basi tafadhali urikubalie rikenti hari ba vula gosheni. sa ile filiauna aja amwambia yusuf avasani tiani baho na wananyaho wajawa hupara, imisri pia ya umbeli za huwa mkabala mwema wa inti uwahenti. hent wato fete hari kentifete harimali vula gosheni. Nanahika aussi joa ambahary moa wao voa antsoa ho dari hatsa huwe wake madamana waya mabanga ya ya matsunga yangu. Yusuf amvingibae hafiliauna wajao aja a moany sao amwezifiriauna, hahishima, rahisima saio umfalume amdzisa. baba una mahamingavi yankubu aja a Inamahamia 30 rangunyen shio shio jeni harimantsi zambali nambadi. Yaayoti maisha mengi na wami enshi tambu nyengi. Sapara imaha ya uwadzade wangu na wao wa kwenshi shio jeni ulide wami. Ya ankubu, aja azaa mubarik safiria una saiyo alawa harimwalida golashu falume. Yusuf aja amhensi bahe na wananyahe harima mkabala mwemwa wa Shi Misri maulide halilo filiauna aka amamurish. za ufanya makazi harima imira ya ramesesi. Aja amumbabahe na wananyahe na iahali ya Oyonsi hula hahudunga ishivango sha uana waao. Zintaziza Yusuf wakati wa inza. Ivo inza ya kaya zidi, kavaka atashintu shahula harima insi kamili Harima imisiri na kanani wantu wanti jua ko hasibabu ya inza iyo Yusuf anguliza ife daya na misiri nayashikanani ile wantu ako jawahinu ya mele, aja aihinti harima dida gola shufalu melafiriyang wakati aja amba kavwasi tena fedha misri walaka kanani, wantu washi chini misri waja wamjilia yusufu wamwambia rivesha hula ata ito lazimu rifena inzamaton chini haho maana karisina fedha yusufu awajibu na hika kamusi tena fedha na mujemuni be a ya matunga yanyu na ishahula. basi Sayyo wajawa Yusuf ya Yusufia yao, na waya wava shahula hahubadili na zinyama zao farasi magonzi, mbuzi nyombe na mpunda. Hazizo, awava ishaula shauma kamili hahubadili na ya matungayo yonyi ata umaha jokoma, Yusuf, wa himojokoma wajawa mrege a Yusuf wamwambia mtukufu wa sikarisi ndira hutitia ambakarisi natsena feda naya ya tu madzai arende haya Karisi natsena atashin tushangina shahuva badina ikati de yatu na ya mazamba yatu hali isi lazimuri matontini hao na ya mazamba yatu yangamie? basi rinunu wa si ya mazamba yatu ne uri shahula lizo wa wafiriauna na yamazamba yatu yatoka yahe wasikaratso venzarafa rivembeu ile risindeli vuke riyansi nayamazamba yatu yasije ya, ya, ya, ya rendre mapadza. hazizo yusuf amonunoli afiriauna yamazamba ya, ya shimisiri mana inza ikananguvu ataki lamtu a shimisiri ako udza lishamba la Deha inamna iyo inti iyo Kamili eja irendre hamiliki ya firiauna. Na Yusuf aja afanya wantu antsu wake waruma harima zintansa za inti. De ya mazamba ya uwahu wa dinitu, de Yusuf kaka aya nunua mana vukahatuya ya yakwa faidisa. Na wao wakwenshi hamshahara firiauna ako akowa vao iyo de imana kawaja ya mazamba yao yusuf aja awaambia 121 siju vanikamwe timununuani na ya mazamba yanyu ha imalia firiuna basi ni sijombani mbeu maitabu mazambani be kwakati waya mavuna mutomba firiuna lifuvulatsane ya mafuvu yabaki de deyanyu. Ya tokade shaula shanyu nyu nambe uyanyu. Huanyu na uwana wanyu na uwantupia wanshiyo na wanyu. Wakati ule wajawa mjibu Yusuf. Urivukisha ya Maisha. Ivo uranye Saulu wemawaho, Risikubali rikede de ualuma waferiauna. Iyo de inamna Yusuf aja atanga zacharia sidungwa atahpara ilewoini insi ya Misri. Lifuvula vula tsanu la yamavuna lilo la firiauna. De mazamba ya huwa dini tu deka kayare miliki ya Ihaja ya mwiso ya yanku. Yama Israila wakawa kokenti Misri hali mwalibavula Gosheni, Kwaza wapara wa miliki na wana ataware nda wengisathi. Ya aja maha kumi na saba hari mwa inti ya Misri. Umuda wa imaha ahenshi ukamahamia wa na saba. Wakati yankubu ya aja amaizi amba tihale atsofa amwiri umwana wa Yusuf amwambia. Naika unati manawami na 77 uemawaho na uamini Usinidzihe hari mwa inti ya Misri. Nimba wahandi hahutia umhono waho unsini mwalipa jalangu na ifa utovinga imaiti yangu uito we misri, wende waidze mavani hawadzade wangu Yusuf ajibu amba nitofanya intongo anitsashiyayo Israela amwambiatse na lavia Yusuf amlavia basi sayio Israila aja anyamashi 20 nimoa ulee